מסיפורי דניאלה ואורי בפארק היי, hey, את לא דניאלה? מה את עושה פה? שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש אה, ומה זה? אלה ויטמינים. קלימנטינות, אננס ושוקולד. הקלימנטינות והאננס מהסופרמרקט. השוקולד מהקיוסק. ומה זה? זאת ד' מדניאלה. וואו, ד' מדניאלה. את רוצה קפה? הקפה גם מהקיוסק. בטח. עכשיו, דניאלה לא לומדת היסטוריה ולא עושה יוגה. היא ואורי עושים פיקניק.